بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بیوم القیامتی ولا اقسمو بالنفس اللواما سور قیامة کی اس بات دا قیامت کی او زجر د پار دا منکرینو او زجر پیست حباب دا دنیا لا اقسم بيوم القيامه ندداسې لکه چې انکار کوې د قیامت نه الله یې زغوا با کوم دا ورځ د قیامت په قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او چر نن داسې دواکوم هغه نفس چې ملامتکون ته کوون کې د خپل بند را پهګناوو چې ولې د داې کولوح انسانو لن نه جمعما عواه آیا غمان کې دا انسان بد بخته چې چری بهمونږه راجممه نهکو اړو کې د ولینا قادرین نه قاری نه الان زمږه قدرت شتلې په دې خبره چې برابرکو هغه بندونه د غوتو د دو دوه ولی يريد الانسان ليفجر امامہ بلکی اراده کوي دا انسان چې انکار کوي دا غراتونکو کې روانه yes allo ayya yawm alqiyama نو تاسو کوي دا عینات د ورځې نه چې کله به روز قیامت تعالیامات الا بیانې فیضا بر قلب سورو قل چې برج شي سترګې کېری بریشي وخسف القمر او تور شي سپوږمې او جمع الشمس والقمر او راجم شي نور اوس سپوږمې په یوه کې يقول الانسان يوم اذن اين المفر نوائي ودا انسان پا دورت بانده چه چرتا ده زياده تيخته تي. كاللا چري نشط اخته ده لا وزر نشط ده خلاصه الى ربك يوم اذن المستقر پا طرف درفستا بانده پا دورت بانده ودري دل ده یونبو الانسانو خبر بکلیش دا انسان یوم ایزن پو دغر وزو بیما قدما و اخ خرا باغ عمل چمکی لے گلیو او یا رستو پریخیو بلی الانسانو علی نفسی بسویرتن بلکی دا انسان په خپل ځان باندې دیر خپ او گی اولیدن که چخلاس بنشی ولو القام آزیرا اگر که پیش کی دیر عذرنا لا تحرک بیه لسانکا تو مخ پا دی قرآن باندی جبخ پلا لتعجل بیه چو تلوار کہده دی پس دکرا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ بیشکا پا مونگ باندی دا زی مواری دا تجما بو قذي قران لراستا پسینا كي او وقرانا او بي از دي لوستلي استاد جبنا فاذا قرانا هو نوكلتي مونجيلولو ان جبريل فتبي قرانا وتبور پسي داغ پلوستو پسي alorsara ختم تي نو سمعن علینا بیانه او بی اخواست پا مونگ بانده ده دی بیانه ولدی کل لا یقنا بل تحبون العاجلتا بلکی تاسو محبت ساته دی دنیا سرا و او تاسو پریخ د آخرت لرا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ با نَاظِرَةٌ دېر با يوم مخونه په دورت باندې ترو تازهي وشالبي الی ربها ناظره په طرف د خپل رب باندې باکه تن کی وي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ اور ډېر مخونه په دورت باندې با غم جنوي تزن ان يفعل بها فاقره او خیال وکي چوکळे شه دي سراکار سختين كلا نا داسنه دا اذا بلغت تراقي اکل چورسي دا روح ماره اتا من راق او شي چسوک دي دم اچون کې و ظن الفراق او د یقینو کی چې دا زما د جوی وخت دیولتهفت ساکو بس سااف او جوخته بهشي پنده پډې دبلې پډې سره عربی کو یو میزین المسا کو په طرفه د رستا باندې په دغارت تلل دي نافسوس دا دی فله دقا چنی ایمان راوڑیو ولی اسواللہ انیم موز کرو ولیکن کذبو تولا بس دیل مرانیو چی در او جن کرو قرآن او پیغمبر او مخت ناروڑیو در سلور کارون کړو نو سمزہبا الی آلیت مطوان او بیا بروان شوخ په کورته په غور کېغتل للی د انسانیت نو اوله لکه اولهاقت ت تعال له چمان دی نه را وړی او بیا ل ت تعال له چې عمل دي هم نه دی کړی اوله لکه بیا لاق ت تعاله چې تقذب دی کړی اوله بیاله ک تا له چې مخېړول انسانو ګمان کې د انسان نه شکرهیوته کسودان چې د یو پرېښې شي به امتححانه ته مر او نه نه کېږي د سره چې دومرهخواري شوي د علمیه کو نطفتتن اولی نو دی یو د من نه غوررزله دن پر کی پراحم کې س مکانه عاقتن بیاشه ووينا جاام شوي ف خلقا پهوانله کو د ل را او بربرې کو پ دامونو پهجاله من اوو جي ننس د کارول انسان د پ کل د دنه په دنیا کې جوړی نارینا او زنناانه اليس ذلك بقادر نقول ان دې د غزات قدرت والا علا ان يحيي الموتى چې ژوند کی مړولره بلکې قادر دې پارس باندې